Innan vi drar igång avsnitt 130 av Paripixlar så vill vi bara klargöra en sak. I det här avsnittet så visualiserar vi en fiktiv berättelse om ett Sverige i kris och krig. I inspelningen så skämtade vi en del om det stundande coronaviruset. Bara dagen efter inspelningen så hade viruset nått Sverige. Och idag, den 12 mars år 2020, så är väldigt många allvarligt insjuknade världen över och det är idag klassat som en pandemi. Jag har därför fått redigera och klippa en massa i det här avsnittet då vi inte vill framstå som okänsliga för det är vi verkligen inte. Det var inte våran mening att vara det. Så om det är lite små saker i avsnittet som ni tycker saknar kontext så är det på grund av vår egna självcensur. I dagsläget kan vi bara uppmana till att följa folkhälsomyndighetens råd till allmänheten. Känner du dig orolig för dig själv eller någon anhörig, bör ni söka information på nätet, exempelvis på folkhälsomyndighetens hemsida krisinformation.se eller vårdguiden 1177 om du misstänker att du behöver vård. Tills vidare vill vi också bara uppmana er alla att noga tvätta händerna. Inte umgås i för stora grupper och bara tänka logiskt och inte drabbas av panik för jag tror att vi klarar det här. Återigen, vi ber om ursäkt om avsnittet känns lite klippt då och då. Men det är som sagt på grund av att läget har förvärrats i hela världen och i Sverige. Ta hand om varandra ute. nu börjar avsnitt 130 av Paripixlar. <skratt> Det här avsnittet av Par i Pixlar görs i samarbete med tv-spelsbutiken Spel och sånt i Nortelje. Ja, precis. Och i en nödsituation, eller typ kris, och du mm. fick välja typ tre saker att ta med dig till en öde ö, då mm. hade man ju valt typ tv-spel. Jag hade gått till Spel och sånt, valt ett spel, mm. valt kanske någonting att dricka från deras bar, ah. och sen hade jag tagit med borka. Ja, han är ja men självklart. Satskap. Då hade man ju liksom inte lidit någon brist överhuvudtaget. Nej, men jag menar det. Mm. Så att man kanske, man kanske egentligen vill sätta sig själv på en öde sig själv där Med någon, något spel från spel och sånt. Dricka från baren och borka. Det, det låter ja. som. Jag kommer nog. Det är att, ju semester? Jag menar det. Eller ska man bara åka förbi butiken i Notelli och prata med Borka. Man och få inte, allt det där ändå. Ja, man får inte ta med honom därifrån. Nej. Nej. Kanske inte. Tack så mycket till Spel och sånt. Puss. Hejsan och hjärtligt välkomna ska ni vara till avsnitt 130 av Sveriges mest kärleksfulla tv podcast. Pari Pixlar. Med mig Robin och mitt emot mig i bilen den här gången sitter min fru Filippa. Hej! Hallå! Vi sitter ju i en bil och spelar in där Ja, det här är lite annorlunda <laughs> Premissen vanligt Men vi håller på att renovera vårt kök Precis eh, Så vi sitter i ett lite annorlunda rum mm. Vi sitter i vår bil Ja <laughs> Men eh, det här avsnittet är ju ett sidequest Ja, eller hur? precis Så vi kommer ju prata om någonting annat Än nödvändigtvis eh, spel Vad ska vi prata om? Vi ska prata om film Och vi har ju faktiskt valt ett väldigt intressant ämne Vi har ju valt krigsfilmer Ja Som eh... <laughs> För... Vad är det där? Just flygplan. Nej, det, jo, det är Vänta. det. Ser du? Vi går ut och kollar. Vänta, vi går ut. Det är ett jävla flygplan som har kraftat där borta. Eller vet inte Men hjälp fan. vad gör vi? Ringer vi någon? Hörru, det det finns ett skyddsrum härifrån. Men det från. kan vi väl inte ta sig in i? Det är väl låst? Jag tror att det är öppet. Alltså jag var där inne med, med skolklassen en gång. Uh, ska vi försöka springa, springa eller ska vi... Vänta, är... Fan, det är ju Hesa Fredrik också. Uh... Robi, vi, vi måste ta stället. Ja. ja, ja, ja, ja, ja Okej. Okay. Vi, vi springer. Vi springer. Ja. är och... Där. Oh, shit. Det här är... Alltså, vi... När jag var liten och var i den här bunken, då var jag liksom... Där. Jag har aldrig varit. Alltså, här. vad var det som hände? Shit, Robin. Jag det tror... här är inte okej. Okay. Jag tror att vi tyvärr är i krig. Okej, alltså. okej. Okay, okay. Behåll lugnet nu. Flippa inte nu, okej? Flippa inte nu. Okay? Flippa Nej, inte nu. Alltså, jag har oh, okay. här... Jätteont i huvudet känner jag. Är, okay. är men bara. Vi är i någon form av bunker. Eh, taket har rasat in. Du är alldeles dammig. Du är typ enfärgad. Du, eh, själv, du ja men tyst med dig. Eh. <skratt> <skratt> Vänta det är, det är någonting där borta. Vänta. Kolla här. Vad är det? Ett handtag? Oj. oj Men hörru det är det fanns ju faktiskt matransoner. vad heter matransonet och öl oj den här måste ha tagit här sedan typ 60-talet oj Bäst, men... bäst förestår inte något men vi jag tror att det är ingen fara alltså jag har så ont i huvudet jag måste alltså... vi tar det. ja jag tror inte jag greppat vad som har hänt ens uh, nej jag mår du mår du bra du nej jag tror inte det. Uh, vi vet inte nej. alltså har du... kolla det, det, finns, det finns en radioutrustning här. Det kanske går och... Men hjälp! Ska vi... Uh, ja, vet ska vi sätta inte. sätta oss ner? Eller? Ja, alltså... Det ser ut som att det är mikrofoner här som vi kanske kan använda för att spela in en podd. Men vilken tur! Och sen har vi en gammal radio här som står också. Där, vi, kan, vi, kan, vi sätter igång den i bakgrunden. Vi skulle TV. ju kunna typ såhär, skicka ett SOS-meddelande. Ja. Men jag tycker att vi kanske spelar in podden först. Ja, jag tänker det Har du kollat där borta har du en tema Ja, oh, shit, vi går bara. <skratt> alltså, jag kan svära på att det var ryssland. Det är säkert ryssland. Nej, alltså. ah, men alltså, det är corona. Jag säger det. Zombies kommer, du vet ju inte. Det... Men jag tror att det är, är ryssland. Aj, aj. Jag, jag gick på någonting. Åh, oh, kolla. Kolla, shit. Alltså, film? Shit. Alltså, vhs filmen Det är väl det inte det sista något. man förväntar sig att se i ett skitsrum. Så... Ja. Oj, kolla. Du... det där är bra. Den tunna röda linjen. Nej, har du sett den? Nej, jag gillar inte den. Den var så överdramatiserad. Men hör du den här? Ja. Finns den här på VHS? Jojo Rabbit. Det är ju ganska ny. Den här på VHS. Men du, den är rätt bra va ska vi, ska vi ta med oss då? Ja, ah, vi det. tar med den. Och sen har vi... Oh, röda meningen Ryan. Den tar vi, tar med den också. Shaving behöver... Ryans Privates. Den är bra faktiskt. Den Shave. är sjukt bra. Ja, vi, vi, vi behöver vuxen, alltså, vuxen film. Vuxen film. Jaha, den så, också ja, Den har jag sett. <laughs> jag, eh, den, jag. plutonen nej ja, men, nej the Dafoeans haka så gives ja. me night nightmares ja, braveheart nej bra film lite för lite pistol lite för lite 1900-tal men eh, här har vi ett, vi tar vi tar en bunt ja. och så går vi ut och sätter oss och ser på film och så, oh, jag... 1917 den kom ju förra året det finns det på BHS? Ja, någon, Det är någon som har lagt den här i alla fall på BHS. konstigt. Skjuta. Ja, Men ja, jag tycker vi kopplar in eh, oh, den mickarna. Eh, och sen så ser vi lite krigsfilm och pratar om det. Ja, oh, den där ölen såg ju himla god ut alltså. Ja. Oh. Värkna till avsnitt 130 av eh, Parfixar. fixa det, det är krig. Testing, testing, ett, två funkar man här det. det ser ut som sådana här gamla så Stormembransmickar som, ja, som man hade vet förr i tiden Nej. Nej. Men Nej. de funkar i alla fall och Jag tycker att det är ett bra tillfälle Att spela in lite podd ja, men alltså, vad, Det är ju någon form av stundande krig Här utanför samtidigt ja. så att, Jag vet liksom inte Det känns bara som att, att det var en slump Att de här mickarna fanns här eh, Att vi har lite film att titta på och prata om Det är liksom perfekt egentligen Ja, vi, men absolut. Vi behöver inte gå ut mer. Nej, absolut inte. Hur mår du? Jo, men... Trots, eh, att, förutom, kriget, trots att kriget härjar då? Ja, då, förutom säga. kriget så mår jag ganska bra. De här öl, ölsorterna vi hittade var ju ganska välsmakande Ja, de har ju stått här sedan. Vad var det vi... 50-60-talet? Ja, men skulle, då har säkert jag bara alkoholhalten ökat några decimaler. Så det gör ah, ingenting. Inte mig emot. Nej, exakt. Jaha. Men världen utanför står väl i lågor nu då, gissningsvis. Ja. ja. Mycket märkligt alltså. Ja. Men vi har, vi, vi har ju en, en, gammal, en gammal radio här som jag tänkte... Det, det, jag har satt på den nu och sen så tror jag att den där knappen där att den liksom blinkar när vi har ett meddelande liksom. så ja, att vi, får, vi får hålla ett öga på Vi skickar ut den. den här sen till allmänheten sen... Uh när ja. vi klarar helt enkelt. Exakt. Men vi hittar en VHS-spel här också. Ja, precis. Ja. Ja, men vi har en liten tv där borta. Och sen så har vi liksom en, liten, en liten fotölj och en pall. Mm. Det är perfekt. Mm. Jo, för det här är ju faktiskt ett sidequest som vi sa i inledningen mm. av det här avsnittet innan världen gick under. Ja. Och vi har ju faktiskt sett lite krigsfilmer. Exakt. En helt hel del. Helt otroligt. Faktiskt. Ja. Men innan vi kör igång, Filippa. <laughs> alltså, jag är ju smart, va? för jag har alltid med mig en liten svart bok här som du ser. Okay. Med pappa skämt. Oh, Och så kan man slå det. här på K som är krig. Och så bläddrar vi upp här. Okej. Okay. <hör> Varför trivs försäljare så bra i det militära? Ja, Nej, jag vet inte. De blir så glada för varje ny order. <hör> <hör> <hör> Och kolla, kolla radion! Den oh. blinkar. Vänta, du får, vi har fått en meddrag. Jag måste se om kan starta den här på något sätt bara. Viktigt till allmänheten. Detta är ett meddelande till samtliga medborgare av PRIKET. Nationen är under anfall. Jag repeterar, nationen är under anfall. Sök er till närmsta skyddsrum oh, eller militär anläggning. All information om kapitulation är falsk. Alla uppgifter om att motståndet ska upphöra är falska. Ryssarna kommit. Ryssland, var var då, alltså. Ryssland har anfallt oss. Vi kommit. Vad? i väster. Regnbågsspidi. De de de de de de de kommit. de de de de de Först var det då... Alltså jag, jag förstår ingenting Men det, Sverige är under attack Under anfall av, alltså. Sverige, av Ryssland Jag visste det, vet du vad Jag visste att det var ryssarna Hur då? Magkänsla, bara det kan maktid. ju vara de här uh, ryska flyersen som dimper ner i skinn också. kan Jag vara vet de. inte. Det kan ja, ju vara det. Alltså jag, jag känner bara så här. Vi, vi, vi, vi sitter här och så... Vi har det ganska bra ändå, ja, jag. Ja, jag känner ja. det också. Vi, vi snackar lite film här till, tills kriget liksom har lugnat sig där ute, känns det som. Men uh, vad fan... Vad sägs om den här filmen då? Uh, Black Hawk Down från 2001. Ska vi se den? Ja, men det kan vi se. Ja. I go home, people ask me, hey Hoot, Why do you do it, man? Why? Just some kind of war junkie? I won't say a goddamn word. Why? They won't understand. They won't understand why we do it. They won't understand it's about the men next to you. That's that's Black Hawk Down från 2001 i regi av Ridley Scott. Alltså, den här filmen är ju baserad på boken med samma namn eh, som berättar vad som, som hände med den här amerikanska truppen som den 3 oktober 1993 skickades in i Mogadishu i Somalia för att försöka sätta stopp för en pågående konflikt de hade där. Den, stora, den här stora operationen som innefattar typ 160 soldater från bland annat Delta Force det går snabbt snett. Och vi finner en liten grupp soldater nu strandsatta mitt i en storstad bakom fiendens linjer. är är på väg men ammunitionen och förnödenheterna är få och klockan den, den går ju liksom. Och det här är en sån här film som, som jag vet att folk har pratat om sen den kom. Men jag har faktiskt inte sett den förrän nu. Och jag har lite svårt för, för Josh Hartnett. Vad har vi på honom? Pearl Harbor. Nej men han, det är väl Ben Affleck. Men han är också med i Pearl Harbor. Är han det? Ja. Du har sagt det en gång att du tycker att han, att han har intensiva ögon. Han har det. Och han är snygg. Ah. Det är bara därför du inte tycker om honom. För att, för att du har sagt att du tycker att han är snygg? För att du tycker att han är snygg. För att jag tycker att han är snygg? Ja. Det är så det jo Fan. det är så Nakeel, men det är så här det du är shartnip. så Det är så bland tjejer också uh -huh. när man tycker att någon är snygg då så hatar man den. Men det blir typ som ett indirekt hot. Jag tyckte inte om Sophie de Chanel för att du har sagt att du tyckte hon var snygg. Men hon är ju Sen bara tänkte jag så här. Fantastiskt. Bra. But wait. She is hot. Och så nu tycker jag också att hon är snygg och nu tycker jag om henne. Uh -huh. Förstår du? Uh -huh. Ja. Ja. Uh Nej. -huh. Skitsamma. Han är alla fall. Ähm, Men om vi nu ska bortse från honom äh, Så den här filmen Den slutar ju Aldrig att kasta Numera kända skådespelare På dig Den, ja. den har liksom, den bara skjuter ut skådespelare <här>, Ta den här alltså, Vi har ju Ewan äh, McGregor ja, Som är med i vadå Ja, allt möjligt Moulin Rouge Moulin Rouge Är han med vad de, var ja. var de, var de dog av där Lungsot AIDS eh, Vad nej, hade de Nej inte AIDS De har någonting Lungsot är det väl Ja men något sånt De hostar ju eh, alltid Kim Coates Vad han varit med i Vem tidigare? är det Jaha Sansa Vanerky, Sansa Vanerky. Uh -huh. Orlando Blom Sagan har ringen Tom Hardy Vad ska jag välja <laughs> Välj bara något nej, men, eh. Mad Max Mad Max den de nya Mad Max. Nya är det han som är den? Så det ja. är inte han som är med i Batman-filmen? Jo, det är, samma. Aha, det är samma. Det är väl Tom Hardy, tror jag. Eller jag blandar ihop honom med den han här andra. Han har ju en lookalike. Ja, han har två lookalikes. <laughs> har han två? Ja, och en Oj. som nästan har samma namn som honom också, som jag blandar ihop honom med. Typ Tom Green. Eller Tom eller? Green, ja. ja mm, precis. Okay. Ja. Sen har vi Nikolaj Costervaldo. Game of Thrones. Ja, Kingslayer. Då. Kingslayer de här, är med också. Ja, de här oh. skådespelarna och Många, många fler kända ansikten oh, oh ja. är ju med i den här filmen. Um, alltså Jag har ju lite så här en personlig åsikt i det här med hur liksom USA ibland har gått in och liksom rätt ut saker och ting, andras krig och. och du vet, jag, jag tänker hela tiden på. Alltså när jag ser sådana här filmer, du vet, öken filmer med amerikanska soldater som springer runt och alla är så här lite broiga med varandra, ja. då tänker jag bara på Team America. Ja, jo, men absolut. Alltså jag tänker så här: vi ska inte tala politik i vår podd, mm. eh, men jag tänker att vår del av världen ser ner på USA när de gör sådana här saker. Mm. De lägger sig i eh, konflikter som egentligen inte har med dem att göra. Mm. Eh, men däremot så kan jag bara säga rent alltså personligen att jag förväntar mig även att ett sånt stort och inflytelserikt land som USA ska hjälpa till. Vi kan väl Samt egentligen Eller hur alltså, alltså, ja, samtidigt ja. kan man ju typ att, varför går inte USA in där? Mm. Varför, varför går inte de in där och hjälper till? eller någonting? Mm. Och så kommer man fram till Nej, för de har inget intresse där. De vinner ingenting på det. Det är alltså, svårt det där. Ja, det alltså, vi, vi kan väl bara vara överens om att USA har gjort uh, lite saker som är bra och lite saker som är ja. kanske mindre bra mindre i dåliga i, i Eller mindre, bra, ja. mindre, dåliga, mindre och bra. Den här filmen utstrålar ju typ den här stridspitten Alltså den här klassiska ja. amerikanska soldaten som är redo att dö för sitt land mm. eh, och är den här generiska soldaten bara som eh, bondar G.I. Joe, I. Joe liksom. alltså, jag, jag tycker att den här filmen den, den representerar eh, ganska många olika typer av människor som söker sig till det militära. Vi har ju delvis de här stridspittarna men vi har också de som egentligen kanske mer eller mindre har Tvingats in i det här Precis. Eh, Och eh, man tar upp liksom Posttraumatisk stress och Men det finns mer lager i den här filmen Än vad man först tror Absolut. Man, man tror, man att, tror det att, att det bara ska det... vara så här. Okej, okay, här ska USA komma in och rädda Situationen ja. Dun -dun -dun. Men det är mycket sånt också Jo, men liksom. jag, alltså det här uppdraget är ju Utan att spoila det alltså mm. Det här uppdraget är ju misslyckat Mm. Det kommer gå åt helvetet med ja. hela operationen. Exakt. Och det, det är därför jag uppskattar den här filmen för att den faktiskt är ärlig. Mm. Det här är inte bara någon glorifiering av hela amerikanska styrkan utan den visar liksom vilka fel som pågick och hur onödigt hela det här uppdraget var ja. egentligen. Alltså, filmen är lite så här långsam i början, men 20 minuter in. Då, då, då, börjar det, då börjar det flyga kulor. Och sen är det inte lugnt. Och sen är det inte lugnt förrän filmen är slut. Alltså det är så många intensiva och långa actionscener i den här filmen. Och jag brukar vara en sån här person som är lite så här svårt. Det är svårt att imponera på mig med så här: Du vet, biljakter och du vet, pang-pang egentligen. Men här det är så intensivt och det är så. Och för att använda ett väldigt förlegat ord. Ultra våldsamt. Så att -våld. det liksom... Jag sitter där och har nästan lite erektion av Ja, det. jag tänkte att du skulle säga det. Ja, ja. för det blir, det blir så mäktigt <laughs> så på något sätt. På något jättekonstigt sätt så liksom, så får man en liten stridspitt själv. Ja, men jag, jag kan liksom. tänka mig det, att stridspitten bokstavligen börjar vakna inom dig. Men det är liksom och du bara känner att du är redo att... Ja, men det är så här: explosioner och Strida. blod och hemskheter när det är som bäst. Oavsett vilken ja. typ av konflikt vi talar om. Men det tilltalar ju liksom den här inre lilla hjälten inom oss. Ja. Att vi vill, vill göra någonting stort för världen om det nu, en, om det nu så ska ta vårt liv. Mm. Det är, är och fullt liksom. Ja. ja. Men det är ju inte som jag nu sätter mig och stänger in mig i en bunker här och liksom inte går ut och kriga alltså mot, rys mot ryssen. Jag är liksom. lite besviken på dig, Robin. Du ja, ja. har inte trikit med testosteron i kroppen. Jag, är liksom... jag har nog mer stridspitt än dig. Ja, så kan det vara. Wanna find out? <laughs> Nej. Nej, tack. Nej. Men alltså, den här filmen också. Den har det här um, härliga 2000-tals krigsfilmsfiltret <laughs> på sig. Där man har tagit så här, alltså färgkontrasten. Flagg, stångsputs. Man har tagit färgkontrasten och skruvat upp den till, till 11. Så att det liksom, allt, som är, allt är liksom knallgrönt, sandgult. Alltså, du vet, de här, man har skruvat upp kontrasten så att hudfärgen på karaktären blir nästan röd. Liksom. Ja, Det, nej, det, det finns, gillar jag inte. Det finns ett spel som har exakt den här färgpaletten, och det är Resident Evil 5. Ja, det är exakt. Det ser färgpalett. ut som Resident Evil 5. Ja, jättemycket ja. Jätte, faktiskt. Jag tycker att färgpaletten påminner om CSI. Den ja, kanske. första. Ja, ja Han med den här lustiga chefen som bara gick runt och. ej äh, Jag har sett otroligt lite CSI. Ja, jag såg The Original. Jag Men tror jag, att jag det med skulle vara att... i Las Vegas. Och då var det också superstarka kontraster. Men jag håller med om det. Schemat, ja, jag liksom. minns ju hur den serien var. Och det var ja. ju väldigt så här starka färger. Ja. Men trots Tyckligt. att det här är en liksom ganska så modern ja. krigsfilm. Om man ska säga så. Alltså att den utspelar sig i relativ nutid. Så är den faktiskt ganska bra tycker jag. Men alltså det är en bra skådespelarprestation framförallt. Och jag tycker inte att man någonstans får... Alltså, det, det var säkert där. Ja, fast den, du? Alltså sen, sen får man ju såklart tänka att den här filmen glorifierar ju de amerikanska trupperna lite och ser eh, liksom invånarna som någon form av liksom kanonmat lite grann. Fast, nej, jag jag håller inte med. Alltså, den gör ju skillnad på de här uh, banditerna, eller vad man ska säga, ja, så, och för, men alltså, befolkningen. Ja, fast... Och den visar ju tydligt, liksom hur. Alltså, hade det varit en glorifiering av amerikanska soldater. Alltså, jag ja. kan hålla med om att det är lite sånt också. Mm. Men hade det varit det helt och fullt, då hade man ju sett typ hur befolkningen hade hyllat de amerikanska soldaterna när de kom. Och typ, ja, äntligen! Vi ber om er hjälp, för vi vill bli befriade, som en damsel in distress, när i själva verket sanningen är att de typ hatar att de amerikanska soldaterna kommer dit och alltså, lägger sig i. halvvägs in i filmen så är det typ hela staden mot de här soldaterna. Ja, men det är det jag så, säger. Ja, de, det är det de... jag säger. Man får se liksom att, ja. okej, okay, du kommer dit i tron om att du är en hjälte. Att du räddar världen. Men verkligheten kanske inte är sådär svartvit som du tror. Nej, du förstör faktiskt livet för tusentals människor Det finns människor en, en, också. en väldigt speciell scen i den här filmen då när en, när en kvinna med, med slöja plockar upp en handgranat och sular mot, eller tänker kasta mot en amerikansk soldat. Och han och hon, är, hon är inte henne. ond. Nej. Hon men. är inte ond. Hon, hon har bara fått den bilden av verkligheten och hon hatar att de är där. Ja. ja. ja. Alltså, det, det är en intensiv, mörk, jävligt snyggt skapad eh, actionfilm. liksom Med lite, lite militärt tema. Ja. Liksom. Den är ju helt okej. Okay, alltså. har, har man sett eh, de här. Liksom, ja, vi kommer ju prata om massa fler krigsfilmer. Men om man ännu har sett alla dem men inte sett Black Hawk Down så kan man ju faktiskt kika på den tycker jag. Jag tycker den är helt okej. Okay. Absolut. Men innan vi går vidare till nästa film Filippa, alltså jag är ju lite av en eh, alltså jag vill inte säga det själv, men jag är lite av en expert på det här med, med krig. Så jag tänkte okay. ska för att jag, får jag dig lite på krig? I beg to differ. Ska vi, men... ska, får, jag, får jag quizza dig lite? Här? Ja. ja, vilket år var 16 jag måste fundera, jag, Nej men jag måste, fundera, jag måste fundera lite här på några bra frågor. Um, okej, okay, den här då. Mellan vilka två länder utspelade sig det hundraåriga kriget huvudsakligen? Hundraåriga? Mm. Bonuspoäng om du vet vilka år det var. Vänta, hundraåriga? Sverige. Hundraåriga kriget? Ja, jag säger Sverige. Fel. Är det fel? Fel. Är det inte typ 600 talet vänta, vänta, vänta, fel, fel, fel, fel, fel, fel, fel, fel, mm. fel. Som Magnus Br Ma Skå Brasse. Ner. Varför kallar du honom för Brasse för? Ja, det är väldigt lustigt. Som att han är en hel så här, uh, orkester av uh, blåsinstrument. Hans, hans jävla så här läderhatt. Vänta, hundraåriga krig? Jag vet ju det här. Är det 600-tal? Nej. 1700-tal? Nej. 1800-tal? Nej. Va? 1900-tal? 1500-tal? Mm -mm. 1400-tal? Ja, nu börjar det brännas. 1300-tal? Vad tror jag är det där? Okej, okay, nu, nu drar jag av en, <tryff> en halv poäng här. Kriget utspelade sig mellan, eller alltså åren då, 1337 ja. till 1453. Men vilka Vänta. var länderna som strädde? Ja, 1337. Lite alltså. Ja, till 1400. Danmark och Norge. Rätt svar är England och Frankrike. Yes. Hundraåriga kriget. Okej, okay, den här då. Uh, jag har skrivit en uppsats om det, med jag är grann. Vilket uh, år och datum invaderade Hitler Polen? Uh, 6 november 1939. 1 september 1939. Okej, okay, men jag var nära. Nära, ja, ganska nära. Väldigt kanske. nära. Uh, mm, när tog första världskriget slut? 1945. Nej, förlåt. Nej. Första, världskrig. Första världskriget 1917. Eh, Nej, eh, 1919. 1919, Den 28 förlåt. juni. Jag tänkte på ryska revolutionen. Ja, mm. inte samma sak. Nej. Alltså egentligen slutade kriget i typ november 1918. Men den sista tiden som man räknade som, som, som krigstid var ju att man typ satte och styckade upp. Men. världen efteråt. Ja. Vil ja, vilka, vilka, vilka ja, <laughs> vilken nation tillhör den här lilla ja. klutten, den här staden ja, Men Jag vet att det är 1919. Ja. Och sen förhandlade man ju fram den här Versailles-freden. Ja, det. Mm, precis. Mer. Okej då. Hittar uh, nämn två av de länder som genom den dokumenterade historien deltagit i minst antal krig minst i, antal liksom dokumenterade stora krig. De här är de minst antal ja. av, av hela världen. Eller uh, är det liksom Europa? Nej, hela världen. Men. De länderna som har krigat minst. Ge mig några som du tror. Du får, du, du får men vadå? Jag vet inte hur många krig det har varit i Mellanöstern. Nej, precis. det är Därför... i Sydostasien. Ja, men vilka länder tror du har krigat minst av alla? Vi, vi, vi kan ju räkna bort hela Sydamerika. Jag säger ingenting. Du får, du får gissa på länder nu. Jag tänker så. Jag tänker bort med hela nordamerikanska kontinenten också. De har haft mycket. Men så, så kommer du säga typ så här. Kanada! säkert. Eller något. <laughs> ja, men har, har du två gissningar? Eh, eller så är det några så här små skitländer typ som Monaco eller någonting. Räknas de också? Det gör de säkert. Mm -hmm. ja. eh, när det gäller i Norden mm. så tänker jag inte Sverige för vi var rätt krigskåta under stormaktstiden mm. och krigade ganska så ordentligt under Gustav II Adolf. Mm. Finland har krigat rätt mycket. Ryssland har krigat. Ryssland är nog värst. De har nog krigat ja, mest. Ryssland mycket. och England tror jag har varit England, med i flest krig. Eh, Frankrike har krigat väldigt mycket. Mm. Hela Mellanöstern har krigat. Ja. Japan och de har varit ganska recently. Ja, men de, de har ju... De har ju haft ma massor... Räknas inbördeskrig också? Det tror jag. För de har ju haft massor med en massa skit och uppror alltså, och samurajgrejer. grejer Nu får du faktiskt ha gissa här. Okej, okay. ja. jag säger Norge. Ja. De, de var ju med lite i andra världskriget ja, Jag säger Norge och eh, Inte Spanien Inte Italien, inte Grekland Inte Serbien inte, Jag vet inte, jag säger Norge okay. Jag säger Norge och Kanada Och de länderna som har deltagit Nu ger jag dig svaren här då okay. De länderna som har deltagit i minst krig ja. Enligt Wikipedia okay. ja, Är Schweiz Eller skit Som Gustaf Fridolin <laughs> hade sagt Nya Zeeland, okay. Costa Rica ja. Venuatu Vad är det? Ingen aning. Och <laughs> Liechtenstein ja. Men också Sverige Är det sant? Förutom att vi har åkt över och bankat på dansk danskjävlarna några gånger Så har ju vi inte varit med i sig Alla Alltså vi har krig. haft fred i 200 år ungefär. Ja, det är inte många länder som har haft det hmm. Fast alltså Sveriges Sverige Andra världskriget är lite diskutabelt Man kan ju diskutera det Ja, jag vet att min farfar var och pucklade på lite tyskar Var han det? Ja Jävlar. Eller alltså det han kunde, var där han, han var Var han likt Brad Pitt i Inglorious Basterds? På sin nivå, han ja. jobbade vi, på järnvägarna Så han, Järnvägarna användes ju av tyskarna ja. Så han var liksom med Den, ber, den berömda järnmalmen Järnmalmen, ja. och sparkade av tyskar på tåget Gjorde han det? Ja. Han fick ingen luger mot tinningen det är, Kanske det Okay. Kanske inte, jag vet si inte. Sista frågan då. Ja. Den, här, den här tror jag att du faktiskt kan. Okay. Vad kallas den legendariske finska prickskytt som på egen hand tog livet av i runda svängar 500 sovjetiska soldater under vinterkriget? J jag känner mycket väl till den här men ja. jag minns inte vad han heter. Hans riktiga namn är Simo Den vita Keil. döden. Ja, den va? vita döden. Vad? Ja. <laughs> ja, vad? den där jäven. jag bara chansade. nej den vita döden. Den jag hade bara tänkt att han hade ju vita kläder. Ja. Han, han gled runt på skidor och prick. vem vet mest? Ja. coming next. <laughs> han åkte runt på skidor och uh, med sin med sitt jackdivär plockade man tror ungefär 500 sovjetiska soldater på Shit. egen hand. men han, sen blev han prickad han, själv han, eller? Nej, han, han, han fick någon är medalj och dog typ alltså gammal gammal. Han såg ut alltså googla den vita döden. Han, han, han är helt ärrad i ansiktet. Han nice. ser ut som en riktig jävla liksom Shit. Ja, då oh, nice. eh, han har någon, någon deform, deform i ansiktet eller de, något sånt där. Men han, han är han är ju sedd som en national uh, hjälte i, i Finland. Det förstår jag. Den vita döden kan jag gå in på Wikipedia och läsa. Jävligt intressant. Nice. Ska vi gå vidare med en till film eller vad säger du? Radio är, ja, är släckt nu så vi får se om vi får några mer radiogrejer sen här. Det är dags för att prata om en film som släpptes förra året. Mm, fast vi hittade den på VHS. Ja, det är helt otroligt märkligt men det är så grej. Ja, jag tror det också. Ja. Ja. Mm. Att man fixar någon, måste här, någon måste ha varit här och lämnat den videospelningen. I fall att kriget skulle komma. <laughs> I fall ja. kriget kommer ja. ja. Nej, men vi ska ju prata om filmen 1917. One of Blake. Sir, you have a brother, a lieutenant in the Second Devons. Yes, sir. Joseph Blake is he? Alive, as far as I know. And with your help, I'd like to keep it that way det här är en film som hade premiär 2019 eh, regisserad av Sam Mendes och som ska spegla några av de mest kaotiska händelserna under första världskriget. Och med en fantastisk scenografi och känslotät stämning får vi följa två unga soldater som får det till omöjliga uppdraget att ta sig in på territorium och hindra sina kamrater för att gå rätt in i en gillrad fälla. Den brittiska armén är på väg att genomföra vad de tror är en listig och överraskande attack. Det de inte vet om är att tyskarna redan väntar på dem och det enda realistiska resultatet som kan komma av det är ett enormt blodbad. Det blir alltså upp till soldaterna Blake och Scopefield att kämpa mot både tidspress och fientliga områden. Men det bör nämnas att det här är inte vilken krigsfilm som helst. Genom intelligenta kameravinklar så ger filmen oss illusionen av att den är filmad i en enda tagning. Fantastiskt alltså. Fantastiskt. Helt otroligt. Med det här i åtanke blir därför filmens tempo väldigt energiskt och fartfyllt. Och man ödslar ingen tid på mellanakter. Och som sagt, den här filmen är inte som andra krigsfilmer. Det här är ingen storslagen film som täcker ett helt krig eller där vi får lära känna ett helt kompani med soldater och deras relationer. Det här är istället en film som cirkulerar kring de två många gånger ensamma soldaterna som verkar i krigets periferi under dessa två intensiva timmar. Och på något sätt ger det ett desto större intryck. Vi har inte hur lång tid som helst på att lära känna dem, men ändå vet jag allt om dem. Deras känslor deras reaktioner, de stundtals väldigt laddade dialogerna det är ögonblicken som skriver berättelsen Ögonblicken, skådespelaren Och den fantastiskt välgjorda miljön Gör 1917 till förra årets bästa film Tycker du det? Ja, jag tycker alltså, det jag, tyckte att alltså, jag har faktiskt film. ändrat mig För att jag har ju faktiskt sagt eh, Vad heter det? Avengers Ja, Endgame Endgame ja. Och den är bra. Det var förra årets bästa film ur en nörd ja. åsikt och Precis, perspektiv. Men det, det är inte objektivt, så, Rent objektivt. Ja. Rent objektivt tycker jag att den här är förra årets bästa film. Ja. Alltså det, det är någonting med den här filmen som beskriver. Alltså inte ett helt krig som du sa utan liksom en specifik händelse. Man har i liksom kriget. klippt en, i en, en, en, en mans re, En mans resa. Genom ja. kriget. Och bara Och, under typ en dag. Ja, typ. Och man, man gör det på ett sånt jävla. ARTSY. Konstnärligt heter det. Eh, sätt. Man, man, man får som du sa. Den här, den här lilla saken att, att det känns som att det är en enda lång tagning. Att man ser liksom inga kameravinklar. Att man, man, man ser inga kamerabyten. Det är liksom. För mig, för mig så kändes det liksom lite så här sekundärt. För det, det som jag fångades av, det var. Alla olika eh, färger. H hur flummet det han låter. Alltså, vi har de här scenerna när de går på, på längs den här sönderbombade fälten. Och det är mycket grått och berst Och sen kommer han in i den här skogen och allting blir bara blått. Och sen blir han jagad genom en sönderbombad stad. Där elden lyser och allting är gult. Och det är intensiv musik. Alltså, den, den går liksom igenom en hel så palett av färger genom Absolut. resan. Och det är så tydligt. Hur, hur den paletten ändras. Okej, okay, nu är det liksom gult. Nu är allting berst, Nu är allting rött. Alltså det, det, är, det är mer imponerande än att man inte ser att de har gjort klipp i filmen. Liksom. Absolut. Eh, för det, alltså rent fotomässigt så är det ju eh, fantastiskt. Man, man har liksom fått med allt det här, de här breda eh, eh, landskapen med taggtråd och död. Men man har också liksom... Gjort sådana närbilder på soldaternas ansikten. Att man ser liksom, typ, så här strävan och lidande till kriget. Man har liksom fått med allt mm. i, den, i den här filmen. Trots att man liksom bara ska simulera en kameravinkel. Ja. Och man känner sig så jävla ensam hela tiden i den här filmen. Vi har ju de här två liksom kompisarna som ska gå ut på det här uppdraget. Men ändå så känner man sig liksom ensam. Det är typ bara dem. Och i filmens första akt så har vi ju en... Vi ska inte spoila, Men en ganska stor twist. Och det var jag inte beredd på. Det, alltså, Den twisten var så här... Okej, okay, vad, vad ska hända nu, tänker man. Ja, och jag känner så här att en film av den här kaliben mm. när det gäller... Alltså det här är en fantastiskt vacker film. Mm. Den har som du säger otroligt vackra färger. Ja. Den täcker allting egentligen när det mm. gäller just scenografi. Den hade lika gärna kunnat ta sig an en sån stor händelse som eh, Normandie Egentligen, ja. Till exempel. Eller det typ att det skulle vara någon händelse som hade att göra med typ Hitler. Alltså, mm. Som många andra krigsfilmer att de vill ta sig an de här tyngsta Eh, dragen. Ja, stora slagen och grejer. Det är därför jag uppskattar att man får tvärtemot det. Mm. Se två soldater som istället vinner kriget fast på sitt sätt. Ja, exakt. exakt. Det, det är inte alltid man vinner ett krig i de stora slagen utan mm. det är liksom utkämpas inom varje soldat. Nu blir jag superpoetisk. Nej, men, men det, du, har rätt. du har rätt. Det är lite det som jag får jag får känslan av det förmedlat via den här filmen. Att ett krig är så mycket mer än bara de här stora enorma slagen. Man får inte glömma bort att det är, det är människor som, som genomgår det här enorma mm. traumat som måste liksom axla den här enorma bördan. Jag menar det, men Även det. om det nu handlar om, i deras fall handlar det, om att, handlar det inte om att de ska vinna kriget och döda Hitler, mm. utan de ska gå med det här enormt viktiga uppdraget, ja. den här nyheten. De måste få det fram. Mm. Och så händer det en massa saker på, på vägens gång. Liksom. Eh, och det är lika mycket avgörande för kriget mm. som mm. att döda Hitler. Absolut. Typ. Ja. Och jag uppskattar verkligen det med den här filmen för att den är, den är så enkel, men den är så djup ändå. Den, mm. den säger mig mer än vad många andra krigsfilmer har gjort. Absolut, absolut. Och alltså en liten spoiler för filmen som jag tänkte på nu, att filmen börjar och slutar på samma sätt. Introscenen Nej. och outroscenen är i stort sett identiska. Nej, det tänkte jag ändå på. Det tyckte jag var när jag insåg det så var det så här, wow, snyggt. Wow. Alltså. Typ så här: Det var bara en dag av många. Ja liksom, exakt. exakt. Nu, nu har den cirkeln slutits. Nu är det dags för nästa soldat att ja. dra sitt strå till stacken. Nej, fy fan, vilken bra film det var. Alltså. Helvetet hur bra den var Jag säger det. Alltså, jag, jag, när jag tänker på krig så här: då tänker jag bara på ett band. Vilket band tänker du på när du tänker på krig? Iron Maiden. Ja, jag tänkte på det. De har gjort så jävla många krigslåtar. Alltså som handlar om krig. Ja, Så jag men det är liksom, fascinerande. Jag det är ju mänsklighetens sämsta sida. Ja, jag menar det. Så jag tänkte nu försöka koppla ihop um, alltså Iron Maiden med, med liksom de här krigen som har varit. nu. Då. Spännande. Så har vi något till första världskriget Vi börjar då? Då? med, med, med vid Black Hawk Down. Uh, slaget vid Mogadishu. De har inte gjort någon låt om slaget vid Omogadish om som var eh, en, en del av en större operation som kallades för typ Gothic Snake eller Gothic Serpent eller någonting hette den, hette den operationen. Eh, men de har gjort det låt om Gulfkriget och det är ju bara två år emellan dem så att vi, oh, okay. vi, vi fuskar lite här <laughs> Men då har i alla fall Iron Maiden gjort låten Afraid to Shoot Strangers Från skivan Fear of the Dark ah. Jävla bra låt Den kan oh. jag rekommendera oh. Och sen då första världskriget um, De har gjort en låt som heter Passion Dale Från skivan ah. Dance of Death oh. Otroligt episk Jävla låt bra album. Skriven av Adrian Smith Uh, utspelar sig då vid det här tredje slaget vid yppen. Jag vet oh. inte någonting mer om det annat än att... Det kan vi googla. Det kan vi googla på. Så att, uh, lite Iron Maiden-tips. Uh, Afraid to Strangers och Passion Dale. Och jag tror vi kommer komma tillbaka till fler uh, Iron Maiden-låtar vid nästa film här. Det här avsnittet av Par i pixlar görs i samarbete med arkadspelstillverkaren Arcade Dreams som gör verklighet av dina arkadspelsdrömmar både i kärlek och som i det här fallet i krig. Jag slår vad om att de här maskinerna skulle nog fan i mig överleva en atombomb. Så kan man ju vara hemma och få allt det där ändå om man har sin egen arkadmaskin. Visst. Alltså det, du, du vill inte ens gå ut Genom dörren Det, behövs, det behöver du inte för att beställer du hem en, en maskin från Arcade Dreams Då kommer den till din dörr De kan egentligen bara lämna den utanför din dörr Så kan du liksom gå ut, plocka in den, packa upp den Spela tills världen har gått under på riktigt Klart Ja. Vad mer behövs liksom Ingenting. Det enda du behöver fundera på Det är hur din maskin ska se ut Och vad du ska ha för spel i den Men det kan du lösa om du går in på Arcadedreams.se Vänta, vänta, vänta, vänta. Radion, vänta. Oj, de språkar här. här. Detta är en extra insatt Nationen är under attack. Alla svenskar uppmanas att stanna inne eller söka sig till närmsta skyddrum. Ryssland har invaderat Gotland och Skåne. Skåne Den ryska regeringen har gått ut med informationen om att det var de som... Jag det... senare... Ryssland hotar nu världen med en ökad global... Sverige kapitulerar. Vi har också natt av uppgifter att USA har träffat av ett antal kärnvapen besickade robotmissiler och Washington DC är fullständigt utlånade. Vi vill uppmana alla som befinner sig i Sverige. Alltså, Va vad sa hon? Hörde du inte vad hon sa? Skåne, Gotland... Skåne och Gotland är ockuperade av Ryssland. Ryssarna. Alltså det här är ju det här. Så, har aldrig hört Någon sjukare Men Skåne, undrar hur gillestugan mår? Vi, Jocke Niklas, Jocke, Niklas. Äh, De klarar sig nog de, de har ju gillestugan att sitta i de sitter ju i gillestugan. Ja, men det är klart. Det de, är ju en buggeredan. Den är säkert, säkert bepansrad. Så vi behöver inte Fy, tänka vad, på det där. vad skönt att veta det. Oh, ja, okej. Okay. Okay. Men alltså, Skåne. Kan de inte bara få behålla Skåne? Eller? Ja, du... Ja... Jo. Skåne skulle kanske må bra av lite Ryssland, eller? Det, är, det är det första vi ger. Ja, ja vi, vi, okej. Okay. Sen kan vi förhandla om Gotland, känner jag. Ja, det men kan Skåne vi Men Skåne kan de kanske behålla? Nej, jag ger aldrig ifrån mig Gotland. Nej, okej. Okay, men Skåne, Skåne kan de... Ja. Kan Nej, vi pratar lite film istället, vad säger du? Ja, men det tycker ja. jag. Hörru, vi såg ju den här filmen på VHS också. Jojo Rabbit. Ja, jo, men just det. Eh, regisserad av Taika Waititi. Cigarett? Oh, no thanks, I don't smoke. Let me give you some really good advice. Be the rabbit. The humble bunny can outwit all of his enemies. He's brave and sneaky and strong. Be the rabbit. Jojo right, jo Rabbit från 2019 regisserad av Taika Waititi. Vad har du på honom? Jo, men han har ju regisserat Marvel-filmer. Ja, det har han. Eller hur? En. En så länge. En. Ja, han har varit med i två, tror jag. Han har regisserat en. Vilka har han regisserat? Thor Ragnarök. Okej, ah, okej. Okay, okay. mm. Och sen är han med i Thor Ragnar själv. Ja. Han gillar att vara med i ja, just Det han som är stengubben. Exakt. Ja, exakt. Just det, ja. Korg heter han. Ja. Korg. Kul. Mm. Han är rolig. Ja, han, ja. Han, fantastiskt. Han är även med i uh, The Chilling Adventur Adventures of Sabrina. Jaha, The Teenage Witch. På Netflix. Ja. Den nya Sabrina. Han är ju med i N den. När jag var, när jag var liten pojke. Och bli uppäten av en spindel. När jag var liten pojk. Eller nåt. Då tyckte jag min min första... Milf crush. Det var hon eh... Zelda. Ja. Ja, oh, shit. Hon du... var hon hade något där. Hon hade något, men du den ja. här Zelda. Ja. Shit. Är den ny skoris? Ja, det är hon som spelar Edwin. Då är jag inte intresserad. Men du vet, jag är vis. <laughs> Pray Satan säger hon ju. ju ja, sjukt ja. bra. Sjukt Milfy. JoJo Rabbit i alla fall krig. Har kan. ingen satan i sig, men okej okay. Men krig kan ju vara Lite roligt ibland eller? Nej, eller? Nej. Nej Men, men så här, så här. det kan vara ur ett barns perspektiv det, det Vilket finns, är ganska sorgligt Det finns humor i allt, tycker jag Eh, Johannes Jojo Betzler är tio år och har vuxit upp i Tyskland under nazismens storhetstid Varje morgon går han upp ur sin säng, sätter på sig sin militärliknande skoluniform Går ner till sin mamma och säger Heil Hitler innan han går till skolan eh, Jojo är supernöjd med sitt liv inte nog med att han råkar ha fötts Och sen då få leva i det då Expanderande tyska riket Han har även världens Bästa låtsaskompis Hans alldeles egna Molgan Adolf Hitler Spelad av Taika Waititi Jojo fullkomligt älskar Hitler Som en superhjälte Och ser sin hemnations Framtågande genom Europa Som någonting fantastiskt Men en dag Finner Jojo en hemlig vrå I sitt stora hus som han bor i Tillsammans med sin mamma Och i den här vrån så finner han Någonting som kommer Att sätta allt på spel Men även Någonting som kanske får honom Att börja fundera lite kuggulen i den här Tioåringens hjärna kanske Till slut ska börja snurra Det är ju Svårt att beskriva vad Jojo Rabbit är för någonting. Jag skulle vilja kalla det för en svart, en väldigt, väldigt, väldigt svart satirkomedi om den liksom blåögda blonda pojken som växte upp i, ett, i en märklig, men för honom helt naturlig tid. Men det är också en väldigt annorlunda skildring och ett brinnande världskrig. Helt och hållet från som du sa, ett barns perspektiv. Det är en film som berör oavsett. Man skrattar. Man gråter. Man får en jättestor klump i magen. Och så skrattar man lite till. Det är lite så filmer ja, här filmen fungerar. Absolut. Det känns nästan som att man liksom bryter mot någon form av lag när man skrattar åt Jojos konversationer med sin bästis Hitler. Men det är liksom snarare så att han liksom tolkar Hitler annorlunda eh, han, som jag sa, han är lite som liksom typ molgan för, för Alfons men det finns hela tiden en seriös underton i den här filmen om hur järntvättade tyskarna var och speciellt under liksom andra världskriget jag fullkomligt älskar den här filmen med alla vackra bilder och lite roliga Scener och fantastiska Jävla skådespelareinsatser Kan vi prata om hur jävla perfekt Scarlett Johansson är I den här filmen Det är fan hennes bästa roll Någonsin Den, den, den, den liksom, It blows the other stuff Out of the water Alltså bort med, med, med Black Widow uh, Bort med um, Vad heter den när hon är i Japan Och, och är kär i, i Ghostbusters Vad heter den filmen Lost in Translation Tack. Ghostbusters. Ja, han är med i Ghostbusters. Det är han som är Ghostbusters. för alla fin film. Alltså. Ja, absolut. Alltså, den här fick ju typ, alltså innan jag såg den här filmen, så visste jag bara att det här var en film som hade påverkat människor typ åt det negativa. Ja. Att folk hade blivit kränkta av den här filmen. Mm det var folk som inte kunde se den här filmen. Ja. Förstår du? Mm. Och, och då föreställde man sig typ att man ska gå in i biosalongen och se typ eh, en Green Inferno med huggna lemmar ja, och vet mm. Men istället så fick vi en se en film som gav ett annorlunda perspektiv på det här kända kriget. Jag skulle säga ett realistiskt perspektiv från ett barns ögon. Ja, ja, exakt. Vi mm. får se ett barns perspektiv och man kan påstå att den här är väldigt liksom, eh, överdriven och så. Men vi som har barn mm. vi vet hur barn är ja. och barn är lätt manipulerade och lätt Järntvättade mm. av allting de vill göra sina till tillags. Eh, och speciellt om man lever i ett samhälle som dåtidens Tyskland, där hela landet järntvättas in i att tro att Adolf Hitler är räddningen. Han är gud. Han är gud. Alla närliggande länder vill liksom är mm. onda. Mm. Man förstår ju att barn då påverkas på det sättet. Så det, det är spännande att ja. se det på det här sättet och jag uppskattar humorn i det. Ja. För det hade inte kunnat göra... Alltså, hade det varit en mer allvarlig ton så finns det andra filmer att se. Exakt. Alltså, Exakt. Mm. Det, det finns andra bättre filmer som gör det temat bättre. Mm. Mm. Men nu när vi har en komedi det blir en helt annan grej. Det blir ett helt nytt sätt att berätta den här berättelsen på. Som har berättats så många gånger. Sen tycker jag alltid att det är spännande att se en film som skildrar tyskarnas sida från andra världskriget. Ganska ovanligt. Man ser ofta filmer som skildrar tyskarna som onda. Mm. Mm. Och liksom att hela befolkningen var ju är onda. rent... I, ja, <laughs> Men den ja, liksom meningen ja. i det de gjorde. Man kan ju lätt... Liksom kalla Adolf Hitler för en ond person, mm -hmm. om inte annat än psykopat. Ja. Men tyska befolkningen, vad, vad, vad försiggits i deras huvuden? Mm. Vad hände med barnen som utsattes för det här hjärntvätten varje dag? Mm. Det här är ju intressant. Därför tycker jag att det är kul att se då filmer som tar upp det här temat mm. eh, och ser då hur hans mamma, hur hon. Eh, det kommer vi in på en annan sak också ja. Hennes <laughs> moders instinkter ja, ja. Hur hon då För det här är inte en spoiler i sig Man märker det ganska tydligt, eh, tidligt Tidligt eh, Tidigt i filmen mm. Tidigt och tydligt mm. Det var det, tidligt. tidligt Att hans mamma är eh, Håller inte samma åsikter som han gör Nej, precis och det är ganska fint hur det kommer fram i den här filmen, att hon försöker inte bara omvandla honom på en gång. Mm. Utan hon inser och förstår att han är påverkad av den tidens samhälle. Ja. Så hon liksom verkar lite i det fördålda. Mm. Och det tycker jag är fint, hur hon sakta men säkert börjar förändra honom eh, utan att... Men hon gör det här för hans skull. Ja, exakt. exakt. Alltså jag hade vid typ två tillfällen en sån Enorm klump i magen när jag såg den här filmen. Alltså det är inte li var... Schindlers list. Ja, du vet. Alltså... Eh, Flickan med den röda kappan. Ja, mm? det, det, är exakt det, det. Det, det är ganska. spot-on. Ja, ganska spot-on faktiskt när det kommer till, till eh, effekt. Eh, om man ska säga så. Eh, men som jag sa, man, man, man, man skrattar ena stunden åt eh, liksom tokiga Taika Waititi's Tolkning av Adolf Hitler. Som alltid Så, erbjuder honom sig. Ja. <röks> Varför erbjuder du mig sig? Älskar jag det. <röks> Men alltså, Thanksgiving alltså, TT gör ju lekfulla filmer. Thor Ragnarök var också väldigt lekfull. Och jag menar, han, han, han, har, han har en känsla. Alltså, han. Alltså, han nu. Han är fan vår tids Charlie Chaplin. Charlie Chaplin var ju också så här att han, att han gjorde Hitler-karikatyrer eh, och, och ja, men grejer. Ja komedi av den tiden Ja bonda. alltså satir mer än komedi skulle jag vilja påstå. Ja. Um, och den här filmen, den, alltså, när, när man gör en film om andra världskriget så känner jag att det är viktigt att man har någon form av meddelande i filmen som menar på att det här kriget var väldigt, väldigt dåligt och väldigt, väldigt hemskt. Fast Sen det är resten väl det är väl ingen som inte vill. Nej, nej jag vet men, men det är viktigt att man gör. Man kan inte liksom göra en för pajig film om världskriget det är ändå liksom vår tids största vi liksom, förintelse. Så att om, om man ska göra en film om det så måste man, känner jag, ha med det. Om, om man ska ha komedi och sånt ovanpå som en, liten, liksom, en litet körsbär på, på tårtan, så måste man ändå ha det som ett lag att det var jävligt hemskt. Liksom, <laughs> ja. an, an, annars känner man psykopat, känner jag. Men, Men den här, den här, man här inte filmen är ju en historiskt korrekt film. Nej exakt. Och den här filmen har ju liksom. tårtbotten, det är ju liksom okej, okay, kriget var jävligt hemskt. Sen har vi grädden, <laughs> det är de här liksom färgglada karaktärerna. Och allt det där Och sen körsbärret på, på tårtan Är ju liksom kompisen Hitler Som är en väldigt Skrattretande figur Man, man garvar ju åt Han och, och Jojos upptåg Rätt mycket ja. um, Så jag tror att folk som ger den här negativ kritik de, de är nog lite för nitiska När det kommer till att budskapet måste Fram mer Att det måste visas på mer Att, att förintelsen var väldigt väldigt hemsk Man får inte skämta om Hitler typ. Men jag, jag tycker att komedi är, är... Alltså, jag skrattar inte åt all komedi. Nej det, jag, nej, det är ju inte jag heller. Jag skrattar inte när jag känner mig träffad. Nej, Inte alltid. Nej. Många gånger försöker jag skratta, även om jag blir träffad. Mm. Men jag skrattar ju åt annan komedi. Och jag tänker att det är viktigt med komedi och att förmågan att kunna skratta åt jobbiga situationer, det är det som har ja. hjälpt mänskligheten ur såna här jobbiga Annars hade vi nog aldrig gått vidare, tror jag, som, Men, som, som arten. människa Nej, precis. Och jag tänker att komedi och att kunna skratta om ett ämne, mm. det är ett sätt, det är ytterligare ett sätt att prata om någonting. Mm. Mm. Förstår du? Vi har alla de här jobbiga, och, äh, fy, den blodigaste filmen och den hemskaste filmen, och vi har alla de här olika filmerna som skildrar olika skeenden av typ andra världskriget. Jag känner som också, då, ja. Du vet, vi har koncentrationslägren. Vi har krigen. Vi mm. har skyttegravarna i första världskriget. Och vi har allt det där. Mm. Sen att då ta komedi in i det här. Det känns nästan förbjudet. Ja. Och nej, nu trampar vi någon på tån. Men det känns väldigt fräscht. För jag tycker att det, det på, på inget sätt kränker någon. Den nej, bara visar inte, ja. hur... Ett naivt och godtroget barn ja. upplever allting. Och det är inte på något sätt överdrivet, för ett barn är på många sätt komiska. Mm. Ja, då, då, alltså det, det är ju en film ur ett barns ögon. Ja. Liksom. Och då blir det lite komiskt. Men den här filmen, alltså på riktigt. Alla måste ja, se alltså den. Ja, jag det. Den är där man, man skrattar och man gråter eh, om vartannat. 2019s andra. Bästa en av de bästa filmerna från förra året. Ja, absolut. kan man säga. Ja, men en mejl, låt om andra världskriget då? Får jag dra in det? Ja, absolut. De har gjort många låtar om andra världskriget. Ja, det kan många, tänka mig. Många, många, många, många låtar finns om andra världskriget. Det finns mycket att prata om. Men vi kan väl ta... Eh, brighter than a thousand suns från skivan A Matter of Life and Death som handlar om bombningarna över Hiroshima. Eh, ja, de, ett ögonvittne som bevittnade den här explosionen då, eh, säger ju att ljuset vad, var starkare än tusen solar. Klockor med? på mils avstånd stannade på samma tid eh, när, när bomberna föll och Ja, det är väl fan med en av de mörkaste kapitlerna i mänsklighetens historia, tänker jag. Och ja. i den här låttexten så har de även fått in E equals MC square, <laughs> eh, tror jag det är. Det är väl massa e energi... lika med MC uppe i till två. Ja, precis. precis. Energi e är massa ja. och ljusets hastighet uppe i till två. Det är väl är det Einstein ja. eh, att energi bara kan... Eh, omvandlas och inte liksom... Ja, men det är han som kom på den formeln. Vad va är det då? Vad är formeln? Alltså att energi inte energi kan... är lika med massa gånger ljusets hastighet uppöter två. Shit. Vad smart du är, Filippa. Nej, det här är du den mest. <laughs> Alltså den mest kända formen som finns. Ja, jag är inte så jävla påläst. Alltså. Nej, jag har gått i skolan. Men vi kan se på film istället. Det... Ja, tack. Ja. Skolorna finns inte kvar nu när bombningarna har kommit över Nej. Sverige. Här. man kan vara glad att man gick innan då. Ja, precis. Mm. Hur mycket nytta har du av din jävla skolkunskap nu när bomberna Nej, men uppen faller? Uppenbarligen ganska mycket. Ja, okay. Jag kan tillverka en bomb om jag vill. så. Ska vi uh, prata om nästa film istället? Ja. Okej. Okay. Vi ska prata om... Uh, en film som jag tror anses vara lite av en masterclass i filmskapande. Vi ska prata om 1979 års film Apocalypse Now. Ja, Apocalypse Now från 1979 i regi av Francis Ford Coppola Manus samarbete med John Milius också. Då. Inspirerad av romanen Mörkrets hjärta från 1901. Och den boken är baserad på ett helt annat krig. Uh, Oj, vad konstigt. Man flyttade helt enkelt bara berättelsen till Vietnamkriget. <laughs> det, var, ja, men det var en bra berättelse. Typ det funkade. Det funkade, ja. Precis. Ja. Man bara copy-pastade det. Men alltså, denna film är ju liksom... Vilket likt... krig var det? Jag vet faktiskt inte. Jag glömde bort att kolla det. Jag glömde bort att kolla det innan bomberna föll. Vi har ingen mottagning på vår telefon heller, så vi kan inte kolla nätet heller. Det är lite synd. Annars hade vi kunnat liksom Kanske får någon. rätta oss själva. Men den här filmen är ju liksom likt Blade Runner. En sån där film som har klippts om en massa gånger och getts ut i en massa olika versioner. Den versionen som vi sett är inte Redux-versionen. Utan den som som jag förstår det så är det liksom originalklippningen på 153 minuter står det här på VHS- Omslaget. Eh, under det brinnande Vietnamkriget så har en överste vid namn Walter E. Kurtz blivit fullständigt galen. Han har lyckats övertyga sina soldater om att han är någon form av halvgud nedskickad till jorden för att starta ett gerillakrig mot allt och alla. På ett hotellrum hittar vi Benjamin L. Willard full på sprit och med en hjärna söndertrasad av posttraumatisk stress efter sin tidigare tid i djungeln. Eh, han kallas dock snabbt in för att infiltrera Walter Kurtz Meliss och tillintetgöra honom. Saker och ting går dock inte riktigt enligt planen då Benjamin och gruppen han färdas med tas till fånga av Walter E. Kurtz. Hur kommer uppdraget att sluta? Och vem kan man Egentligen lita på I det här fallet Det verkar som att Mörkrets hjärta Har du mottagningen? Ja, jag hittade en plupp ja. Skriven av Joseph Conrad 1899 ja. Verkar eh, spegla Ett krig i Kongo Okej, okay. ett krig i Kongo <laughs> Nameless war <Ett>. <laughs> <laughs> Nej men på riktigt Vilken, vilken jävla film All All alltså det är ju en, en, en klassiker Vi har fan Marlon Brando Vi har Martin Sheen Robert Duvall Lawrence Fishburne Harrison Ford Dennis Hopper Alltså, det är ju liksom lite av en det känns som en cast. clash av två olika generationer. Ja, som alltså, lite Morgan så. Brando, det känns som så här dåtiden. Och ja. sen att han då ska spela tillsammans med Lawrence Fishburne. Alltså, ja. det känns som Fast Lawrence Fishburne är ju lite på ålderns höst också, den gamla jobben. Jo, jo, men man tänker sig ju, ja. i sitt naiva sinne, att de två aldrig träffades. Men det gjorde de. <laughs> det gjorde de och faktiskt. gjorde en film ja, tillsammans. Ja. alltså Det första som slår mig när jag såg den här. Det är egentligen så här. Kan man kalla det här för en ren krigsfilm? För att alltså det bombas ju och skjuts ju jävligt mycket. Och du vet det är så här. Feta jävla helikoptrar. om man tänker så här. Det här kan inte ha varit billigt att filma. <laughs> Men <laughs> alltså jag, jag skulle nästan vilja jämföra den här filmen med typ så här. Det är ingen, det är ingen typ så här kinderslist. Det är lite mer som en... Typ flugornas herre, kanske? Eller? Jag, jag, jag tänker på den filmen när jag ser den här. Jag, jag kanske har jag kanske är helt ute och cyklar. För det handlar liksom mer om varelsen, människan än ett krig. Tycker jag. Ja, men absolut. Jag, jag håller faktiskt med. Det, det är typ exakt det jag tänker. Mm. Den här filmen vill ju skildra Vietnamkriget ur en skärrad och Uppenbart skadad soldatsögon. Mm. Vilket leder till rätt uppenbart överdrivna scenar. Upplevelser. Ja, alltså ja. jag vill att man ska förstå den här biten att filmen är ibland överdriven och rätt komisk egentligen. Ja. Och det är själva poängen. Mm. Det är så jag upplever den här filmen i alla fall. Alltså Vietnamkriget var ju ett fruktansvärt misslyckat krig. Alltså, det var märkligt. Väldigt, väldigt märkligt. märkligt. Soldaterna de proppades fulla med genagdroger, eh, bara för att liksom orka mer den här psykiskt belastade situationen. Mm. Därför tycker jag att de överdrivna scenerna speglar det här onödiga kriget. Mm. För en psykiskt labil person så måste en del händelser ha upplevts just så här. Överdrivna och kaotiska. Alltså Kontrasten mellan kvinnor och barn som skjuts ihjäl eh, och glada amerikanska soldater som beundrar surfingvågorna. Mm. Förstår du, det, mm. blir, det blir rent och sagt bizarrt och morbid att se det här utspelas. Vilket gör det rätt komiskt egentligen. Mm. Men filmen får dig liksom inte att skratta åt, åt det här utan snarare blir man chockad och arg över krigets eh, oundvikliga stridspitar Typ. Ja, alltså precis. Jag, jag, jag känner så också för att det, det är så mycket i den här filmen som liksom inte känns som att det är på riktigt. Vi, vi har ju liksom det här stora slaget på en strand där brinnande kroppar i panik rullar runt efter en effektiv napalmbombning. Och löjtnant Bill Kilgård frågar ut en av soldaterna vilken typ av surfingbräda han föredrar. <laughs> alltså Bill, alltså. Kilgård, Bill Kilgård är för övrigt en av de bästa jävla karaktärerna i, I love the smell of napalm in the morning. Alltså, bara den här meningen beskriver ju allt. Han är, är så, så, så jävellusiskt frånkopplad från stundens allvar. Trots att han är liksom ett svin, så vill man ju säga vara kompis mm. med honom. Men mm. man tycker ju att det är synd om honom. Han har ju inte kommit dit av ingen anledning alls. Han är ju säkerligen traumatiserad som ja. alla andra. Men jag älskar just den här scenen i helikopter. De börjar bara skjuta sönder de här små liksom förskolorna och, och, och marknadsbyggnaderna. Fy, och han sitter där bara... You're surfing, board Do you prefer light or heavy ja. Eller typ när han bara blir alldeles till sig och ja. bara... Did you see that? Och de bara, yeah, the, the big explosion. Uh -huh. Han bara, no, those surfing waves. <laughs> <Nej>. <laughs> alltså, oh. Oh, nu sitter ju och skrattar. Ja. Men ändå när man ser den här filmen blir man lika mycket häpen. Mm, ja, man kan absolut. lika gärna sitta där och typ bli helt chockad mm. över... Uh, över det här, det ja, man ser alltså, Han är ju tillsammans med Martin Sheens Skådespelarensats Några av de liksom, faktorerna som gör att filmen Känns så liksom, psykedelisk Och märklig Det, det är liksom som en enda jävla lång Psykos av någon slag ja, alltså, ähm, Alla ja. de här svettiga soldaterna Som bara går runt och liksom Virrar omkring Ja ingen vet riktigt varför de är där bara det att, förutom att de, ha, de har det här uppdraget som mm. är heligare än livet själv. Alltså jag, jag har liksom. ju läst lite om just Vietnamkriget och det känns liksom som att det är ingen i hela världen som har riktigt koll på exakt varför Vietnamkriget faktiskt hände. Alltså jag vet bara, nu, nu pratar jag utan eh, faktakoll. Utan ja, faktakoll, ja, utan Wikipedia. Ja. Det här är liksom min enda lilla kunskap kvar från kunskapen från sex års... Ja. Inte sex, sex års, <laughs> nej. Sexans vi, årskurs. Vi pluggade krig i sexårsverksamheten. Borbit, ja, <laughs> <More beat. Ja. laughs> Sexan, typ. Ja. Eh, jag vet bara att det var ett inbördeskrig ja, mellan Nord och vi. Syd ja. Vietnam. Men varför fan, jänkarna skulle in där och peppra sig? Ja, folk, för, för att typ Nord... Vietnam fick stöd av Kina. Vet du vad? Alltså och jag, då kände ju ja. amerikanerna att okej, okay, då måste vi hoppa in bland syd. Och syd bara, okej, okay, what the fuck? Okej, okay, men... Okay, <laughs> alltså kom då, också, om ni vill. Typ. Det, det var väl också lite så att uh, jänkarna var livrädda för kommunismen. Uh, och att den ja. var liksom på framtågande. Och ja. de bara, okej, okay, vi måste sätta ner foten här. För men det är alltid så. Det är ett litet... Anonymt land. Ja. Jag säger anonymt. Ja. Inte att folk inte vet vad Vietnam är. utan snarare att det är ett av många land, länder ja. bara, som inte är liksom stora. Ja. Bara några miljoner invånare, men, ja. Nej, men Det är inte en stor <laughs> makt. Nej, det är det inte. Det är, ingen det är, det är Nej. inte USA. Nej, precis. Exakt. Det är ett av många anonyma land. Ja. Länder. länder. Mm. Det hade lika gärna kunnat vara Sverige. Mm, liksom. exakt. Livrädda för kommunismen. Som råkar få en konflikt ja. där en av sidorna drivs av kommunistiska ja, då, ideologier. Du jävlar. Då jävlar. Då Jänkis, jävlar ja. De bara, när de my watch. Så bara ba flyger ja. in, droppar några soldater och bara krigar. Ja. Ryssarna hör det, kommer in med sina. Fast tvärtom, ja. ryssarna var först. och så ba, pff, Eller Kina, är det, är vet det, inte. Är det där liksom en realistisk bild? Är det någonting som skulle kunna hända idag? Liksom? Ja. Det är det här ja. fan så. Ja, men alltså. det har var inte så länge sedan. Nej. Kina Nej, och vet. Ryssland älskar ju varandra. Ja. De ligger ju. Ja. Det är ju och, så. och Nordkorea står och tittar på och runkar de, Ja, exakt Exakt du hade inte kunnat ja, Nordkorea det står och tittar in I, i, i dörrposten och, ja. och sakta smeker sitt När kön När är det min tur? Frågar <laughs> När får jag komma in Ja. De är ju kåtast av alla ja. liksom. mm. Nej, Nej, men men alltså, Apokalyfsna Vi måste återgå, återgå till filmen det, det här är en sån här film som, ehm, Kommer det bli så här? svensk podcast förutsåg ja. jordens undergång. Eller, eller så kommer, kommer någon Nordkorea-representant här och skjuter oss i bunkern. Ja, men jag tror det. Nej, men som jag sa, det här är en sån film som jag vet att så här filmnördar älskar att bara sitta och du vet, analysera och plocka isär i bitar. och, och Vilket många har gjort genom åren. Därför ska um, inte vi göra det. Nej, precis, därför ska <laughs> vi försöka att liksom inte gå för djupt för att liksom kaninhålet här är extremt djupt. Så jag vill liksom, Då kommer jag, vi inte upp igen. Jag vill inte toucha i analyserna på den här filmen för det Vi blir doppar för mycket. bara tårna. Vi doppar tårna i den. Uh, alltså man spräckte ju budgeten också på den här filmen ett par gånger om. Och det kan man ju förstå. För vi har ju liksom strandbyar som sprängs samtidigt som vi har 15 helikoptrar i luften som hovrar runt och skjuter napalm och raketer. Och det ser fan riktigt jävla fräckt ut. Och det ser riktigt jävla dyrt ut. Aha, <laughs> och verkligen. många av scenerna är ju faktiskt rent alltså ögongodis och man gillar liksom explosioner och sånt skit. Um, men om man ska bortse liksom från allt våld och sådär så liksom fotot i filmen är ju liksom felfritt. Eh, och, och själva den, den känns liksom jävligt genomtänkt bara ljus, eh, ljud, atmosfär, kameravinklar, fotot, allting känns så här. Mwah, alltså. ja, men det känns ju inte alltså absolut. Miljöerna, allt sånt där känns väl tänkt, ja. men det känns ju som att dialogerna och liksom tanken bakom filmen var det är det viktigaste ja. och jag, jag, jag, jag, jag vill liksom inte börja analysera det här För det, då kommer vi sitta här i tre timmar till Utan det här ja. var liksom en vi är, super vi, vi har redan fått fram ja. En hel en del väldigt, väldigt ytlig recension av den här filmen ja. Men, men uh, den, är, den är för jävla fin Och det är såna här som man liksom ska ha Sett känner jag lite Absolut Maiden har gjort en låt om, om vitamin ja, C. Den heter faktiskt eh, lika dans som eh, originalboken och det är Heart of Darkness ifrån skivan The X Factor som är den första skivan med Blaze Bailey som sångare när Bruce Dickinson var att lämna Iron Maiden. Maiden mörktid. hade ah, jag vet. Jo mörktid. Inte för Blaze tror jag inte. Nej, Han men fick inte bli Maiden. För ah. dig. För äh. typ ja, ja, ja, alltså, Jag gillar ju X-Factor-skivan väldigt, väldigt mycket. Jag tycker du... att det är många bra låtar. Sign of the Cross är med på samma skiva. Ja, den är bra. Uh, Man on the Edge, Lord of the Flies, uh, The Unbeliever. Vi har många liksom riktigt fina låtar på den här skivan. Uh, det, det är en jättebra bra skiva. Det är en underskattad skiva med Iron Maiden. Den är den, den. Nu ska jag nu ska en hot take här. Jag tycker faktiskt att Phil... Eller, jag tycker faktiskt att albumet X-Factor med Iron Maiden är bättre än deras album Fear of the Dark. Sug på den du. Okay. Den, nu är det många Maiden-entusiaster där ute som jag bryr vill, vill mig mörda inte. mig. Men jag har, jag har en liten en fråga här till dig också. Innan vi går vidare till, till det nästa. Finns film. finns inga mat i den här bunken. Ska vi gå och leta lite efter mat? Ja. Okej. Okay. Jag ska gå och kolla bort Ja, Medan vi plockar fram lite bira och käkar Jag vet inte om det här går att käka ens. Vi, fan, vi kan ju lyssna på Heart of Darkness med Iron Maiden Nå, några, no, no, Någon minut bara kanske världens bästa band. Alltså nice. jag, fan vad jag älskar Iron Maiden. Första bandet så liksom fick mig in på Heavy Metal. Liksom då, då, så har de gjort massa bra krigslåtar. Heavy Metal in the Night. Var det, in the night. Uh, det var väl det var någon som sa det någon gång. Jag minns inte vem det var. Mm. Jag vet inte var det kommer ifrån. Mm. Nedskärningarna på det svenska försvaret uh, gör ju att uh, landets militärer inte har AK-4 uh, och andra bössor längre utan de har sparbussar. På grund av ner, nedskärningarna Ja, det var, var bra alltså, Jag tänkte typ så här, nej så här, Ska Robin säga någonting politiskt ja, kritiskt nu där, ja. Kritiskt, jaha okej okay. Vad är arméns uppgift? Jo, att eh, skydda fosterlandet Vad är flottans uppgift? Att skydda fostervattnet <laughs> Det var inte alls bra För övrigt, jag håller på jag håller på att skriva en bok om eh, omvänd psykologi. Läst den inte. Asså <laughs> Är så dålig. Är, är, är, är, radion, radion. Oj, trycker du igång den bara? Ja. Vad är det den här? Den här är, den här är Oscar, bra. Den här är asfalta. This is a message to Robin and Filippo. Russia will give Sweden its freedom back. If you surrender, you have disgraced the country for the last time. Mother Russia will rise again. Now surrender. Give your life to our motherland. The violent. The violent winter will blow again. Long live, Mother Russia. Vi av Sverige kommer att från nu on. Okej. Okay. Vad fan Alltså. De. Alltså. Vänt, vänt, vänt, vänt, vänta nu. De, de sa alltså. Det här var ryska. Ryska armén. Som då liksom vävdar till oss. Att de, de tar Skåne. Och att vi, okay. vi, vi, vi får helt enkelt bara leva med det. och Vet du, ja, Robin, ja. Jag, jag är okej med det. Jag är också okej okay med det. Ja. Men alltså de, de sa att Mother Russia will rise again. Och, och, de de och kanske tar oss nästa. Nuclear winds of winter. Vad fan är oh. det som händer? Oh. Oh. Inte nog right. med att liksom hela jävla Washington är sönderbombat. alltså oh. Det är mycket att ta in det här. Ja, men vi sitter i en bunker i alla fall. Ja, jag, mm. jag är glad. Och, vad menar med att vi har disgraced dem vad fan menar de med det jag vet inte jag fattar inte heller nej det är jätte men det var bra ja. bakgrundsmusik de hade ja ja superbra sjögren gör en fantastisk tolkning ah, men av den moscow no no no no no är ett vackert land ha ha ha ha, ha. hej <laughs> oh, ja ah, jävligt fin mm. um, ska vi kolla på den sista filmen för ikväll ja men jag tycker ah, det. Vi, vi, vi vi trycker i rädda mening Ryan från 1998. Bra val. Ja. Clear around. 30 seconds. Get me with you. Force right stick, start side stick. Move fast and clear those murder holes. Want to clear the beach between men. Five men. It's a duty opportunity. One man's away to of your Keep those actions clear. see you on the Rädda Menige Ryan, eller Saving Private Ryan, eller Shaving Ryans Private. Det är den jag. Har sett. Ja, den har du sett, ja. Från 1998 i regi av Steven Spielberg. Händelserna i Rädda Menige Ryan tar sin start den 6 juni 1944 klockan 06:30 och Operation Overlord inleds. Vi befinner oss på en strandbank i Normandie, Frankrike. Om några timmar kommer just denna strand att vara täckt med tusentals döda kroppar. Tusentals makar, bröder, söner och pappor kliver här rakt in i dödens käftar. Och ett ögonblick som är väl dokumenterat i våra historieböcker. Det dagen. Kapten John... H. Miller, spelad av Tom Hanks, ser sina män stupa en efter en ju längre inåt land de tar sig efter landstigningen. Dånet från tyskarnas stora maskinivär ekar mellan de döda kropparna och de numera röda vågorna som slår mot stranden. Efter ett intensivt angrepp på den tyska nazistarmen står till slut de allierade som segrare i slaget. Den ständiga rapporteringen om vilka som har dött i strid pågår dag och natt och en sekreterare till den amerikanska armén inser av en slump att en mor under de närmaste dagarna förlorat tre av sina fyra söner i strid. På vilket slagfält den sista sonen befinner sig är i dagsläget okänt, men orden från högt upp skickas ut för att hitta den sista Ryan-brodern och kalla hem honom från strid. Denna till omöjliga uppgift landar i knät på John H. Miller, han ska nu tillsammans med en grupp överlevande soldater finna en nål i en höstack. Eller en höstack som är ett sönderbombat Frankrike. Det här är en av dem, om inte, den mäktigaste filmen någonsin. Ta filmens inledande scen. Den är 20 minuter lång, intensiv, realistisk blodigt filmtrolleri. Det är en minst sagt enorm film det här som tar sig an så många olika teman. Det är en realistisk avbildning av det som människan alltid har gjort sedan urminnes tider. krigat. Jag har aldrig varit ute i krig men det är nog ungefär så här hemskt som det känns att, som att se den här filmen så mycket mer än bara män som skjuter varandra och gråter tillsammans Steven Spielberg har liksom ansträngt sig och lyckats skapa mer än en film, det känns som en historisk avbild och en porträttering av vad som faktiskt hände och hur fan människor upplevde andra världskriget det är så mycket med den här filmen som är perfektion det jag gillar är liksom Karaktärerna som vi, vi knappt vet någonting om när filmen startar. Vi, vi får inte den här som man brukar få inledande backstory med den här soldaten som tränar: I'm going into war! Du vet det där. Utan vi kastas rakt in i en landstigning och under filmens gång så investeras vi i karaktärerna. Det byggs inte upp någon backstory utan den får vi. Berättat av karaktärerna Utan några bilder De sitter där i det här jävla pissregnet I något jävla sönderbombat hus Och berättar om sin barndom Och det är där och då De scenerna som gör att man faktiskt investerar Så mycket engagemang Och känslor i karaktärerna Och vi får liksom på så kort tid Veta så mycket av karaktärerna Och på något sätt så är det liksom Mellan raderna Av det karaktärerna säger Som gör att vi liksom lär känna dem och det är faktiskt två filmer som jag tycker arbetar så. Oftast så får man liksom lära känna de här krigskillarna innan de drar ut i strid. Men här vaknar vi upp på båten. Liksom landgången går ner och det bara är ett jävla massivt blodbad. Det är en skakig, rörlig, rörig... Och intensiv kamera som följer soldaterna. Det är grus och det är damm och det är grått. Det enda som liksom bryter den här barriären av de här bleka färgerna är liksom blodet som forsar överallt. Och det är liksom en sån jävla fantastisk skådespelningsats av Tom Hanks. Man tror ibland så alltså att det fan mig är på riktigt. Alltså. Ja, så det här är en... Förlåt om jag bara körde en lång utläggning. men jag bara absolut. jag bara spoke, spoke the top of my mind där. Ja, absolut. Det här är en... Eh... Fantastisk film Och framförallt ska man ju nämna Att det här är en film där många Kända, numera kända skådespelare Gjorde sin filmdebut ja. eh, Så det här är ju Precis som Black Hawk Down mm, En mm. film där man Känner igen väldigt, väldigt många Innan de liksom gjorde sin eh, Sitt livsroll Sitt livsroll, ja precis mm. eh, Så därför har vi Väldigt mycket eller väldigt många bra skådespelare vilket är avgörande i en sån här film mm. som hanterar en sån här stor och laddad händelse mm. i mänsklighetens historia. Det får inte bli överspelat för då då tar man det inte på allvar. Liksom. Tvärtom så tar vi ju varje scen på allvar här när de här soldaterna slåss för sitt liv mm. och desto mer bondar mellan varandra. För att det här är en enormt fin historia mellan soldater och de här människorna som kanske till en början kanske inte kommer överens hur de sedan bondar och de slåss verkligen för varandras liv. Och, och utan, utan det här USA-runkeriet. Ja, ja, verkligen. Jag, jag, jag tycker att det här är en på många sätt realistisk och brutal återspegling. Det finns inga kvar som kan berätta om andra världskrigets krigsliv. Nej, de är nog fan nu. snart helt ute. Men jag kan tänka mig att det var på många sätt sånt här. Och den här första scenen där när man får se hur de alltså landstigningen i Normandie den är så den är så fruktansvärt Brutal och jag, jag har ju läst det att första scenen här orsakade ju liksom riktig postdramatisk stress hos krigsveteraner ja, som såg som, filmen. Som alltså. såg filmen. Shit, vad läskigt som det måste hade ha varit, alltså. varit där och upplevt. Oh, alltså, jag hade, ju, jag hade ju aldrig satt mig där och tittat på den här filmen. Jag tror inte heller att jag gjort det alltså. jag, kan aldrig, jag kan aldrig föreställa mig och jag kommer inte ens försöka föreställa mig hur fruktansvärt dramatiskt det måste ha varit att uppleva det här. Men är det någon film som gör det här rätt och liksom återspeglar och mm. porträtterar det här vidriga som hände där så är det den här filmen faktiskt. Jag, jag, jag tror att hade vi haft en HD-kamera med oss den där dagen, dagen D så hade nog det såg be, be, be ut som be, den här, ja, här filmen. Jag ja, jag tror fan det alltså. Men det här är också en otroligt välskriven historia. För vi har ju liksom inte den här typiska krigshistorien där alla soldater är hjältar som alltid lyckas. Nej. Tvärtom så får vi möta människor som ja, ibland offrar sig helt i onödan. Sen kan man ju liksom debattera huruvida krig någonsin är nödvändigt. Mm. Men alla får liksom inte den här värdiga filmdöden som man hade kunnat förvänta sig av en sån här film. Liksom. Mm. Och typ hur det här alltså hur folk, goda människor försöker göra inom citationstecken, göra det rätta i krig mm. och inom strid. Och det motsägelsefulla i att faktiskt kunna göra rätt i krig. Men det, det, det, det som här, ja, absolut. Och det, det som jag tycker den här filmen gör ganska intressant. Det är ju en film ifrån brittiska och amerikanska soldater's point of view, så att säga. Men vi lär ändå känna tyskarna. Vi lär känna nazisterna. Och vi förstår ju också att alla kanske liksom inte var super övertygade om att Hitler var en sån jävla skön snubbe man, man får ändå ett uns av den nyansen. Ja, alltså, jag. jag. Jag förstår vad du, vad du försöker uh, nå förmedla här. här. Ja. Ja, vad, vad du försöker förmedla här. Mm. Och jag uppskattar det i film. Men i den här filmen så tycker jag faktiskt att tyskarna bara anses vara riktiga rövhål. Alltså, men, alltså, men det är snarare okay, så här mm, inte, För det är inte så här att vi får lära känna En tysk som Han avsäger sin tro på Hitler mm. Fuck Hitler, och sen, ja, fuck Hitler mm. och sen liksom räddar han dem På något sätt Eller mm. byter mm. sida ja. För så är det ju inte Utan Han kommer ju tillbaka och orsakar ännu mer förödelse mm. mm. Men tro, man kan precis, säga så här mm. Att det som den här filmen lyckas med Är att förmedla att det finns ingen god respektive ondsida sida. Nej. I Äv krig. Även, även om tyskarna var och kommer alltid att vara den närmsta... Um tolkningen av onska under andra världskriget. De hade fanns svarta uniformer med dödskallar jo, på. Jo, alltså absolut. Det är liksom Men alltså, det här med godhet respektive onska alltså mm. i krig, det är mer diffust än så. Det den här Allting mannen, Den här mannen som man stöter på i filmen då, den här nazisten då. Mm. Eller, man, mm. man, kan, man kanske inte ens kan kalla honom nazist. Han kanske inte ens stod ens för de ideologierna. Ja den här mannen, den här människan som man påträffar, som råkar vara tysk liksom, mm. som, som, som avsäger sig sin tro på Hitler, mm. för att han är bara där för att han har blivit itutad, att det är det som är det rätta, liksom. det tycker jag verkligen kommer fram i den här filmen, att människan som art försöker bara överleva ja. Och just, det den, det just den scenen du pratar om är ju otroligt stark alltså. Ja, och då förväntar man sig, vi ska ju inte spoila den här för livet, men man förväntar Alla sig Alla vet hur kriget slutade kanske. Jo, jo absolut, <laughs> men man förväntar sig typ att åh, det här ska vara en hyllning till, till en, de goda i det här kriget, mm. i det här goda kriget, att de amerikanska soldaterna och skonar den här stackars nazistens liv. Och att han kommer komma tillbaka och rädda ja. dem senare. Nej! Så är det inte. För det är inte så kriget N gick nej, till. Exakt. Det här på är människor vis. som mm. gör på sitt sätt. De tar till varje medel för att överleva. Ja. Det är jo, exakt precis. så krig utkämpas. Mm. Skulle du och jag vara med, eller jag skojar, vi är ju med i ett riktigt krig nu. Mm. Så... Mm. It's just a matter of time innan jag dödar dig över en eh, konservburk med ja, bönor. skulle kunna vara så. Ja. Jag, de vita bönorna som vi såg där borta, de är mina. Jag gillar vita bönor. Jättemycket. Det är jättegott. Ja, det gillar um, inte jag, så nej, men alltså, jag. Jag tycker i alla fall att man på något sätt lyckas ändå skildra båda sidorna av kriget. Det enda som jag stör mig på i den här filmen, det är valet av Matt Damon. Ja. Som, som Private Ryan. Det finns en, en scen med honom ja. när det liksom är sån här bombdövhet. Ja, precis. Du vet så här, när, det här är ju ett uh, sätt att återspegla mm. hur protagonisten upplever situationen. tittar sig omkring och saker verkar gå i slow motion ja. och allting är liksom nedtystat som om att mm. en chock till, bomb chock, chock har ja. liksom förstört din hörsel och allt mm. du upplever, det är Livet passerar förbi i revy typ mm. så Och då ser liksom. du då Hur din protagonist tittar sig runt omkring Och ser då Matt Damon alltså, Personen alltså, du ska hitta ja. Den viktigaste personen i hela filmen Sitter och grinar Med sina perfekt vita händer Och det där punchable face Som han har Han har en riktigt punchable ja. face <laughs> Alltså, men alltså så här helt ärligt det, ma, det ma, är ju filmens det kan, är ju värsta scen. Alltså jag tycker man kan klippa bort alla scener han är med i. Ja. För då, då har vi liksom en bra film. Och det som du pratade om det tidigare det är sånt där när det här chocktillståndet infaller. Eh, när det, det smäller en bomb typ två meter ifrån dig och du överlever. Och att man får se Tom Hanks se sig omkring bland det här liksom gruset som yr. Och man har sänkt antal frames per sekund och gjort tagit bort allt ljud och gjort det lite i slow motion. Det är väl fan ungefär så man känner sig i en chock. Alltså att man, man uppfattar saker på ett annorlunda sätt. Absolut. Um, men alltså och filmens pågående tema och diskussion är ju liksom hur många liv ska vi offra för, för ett att liv? att rädda ett. Och det är ett tema som filmen liksom brottas med och vrider och vänder på ända fram till sluttexterna och man kan läsa in otroligt mycket om det om man ser filmen från början igen med den åtanken hur många liv är vi villiga att offra för en person en person med en vilja Ja men är vi konsekvensetiker eller är vi principetiker? Ja, ska exakt. vi välja våra Stigar i livet efter våra principer ja. för the greater good? Ja. Eller ska vi bara tänka rent konsekvens? Mm. Hur många räddar jag på det här? Ja. Ska jag rädda en? Nej, då är det inte värt det. Men det jag förlorar alltså, tio. Ja. Men om vi ska liksom se på filmen i sin, i sin helhet, precis som i Apocalypse Now utan att liksom kanske gå in och liksom analysera varenda liten scen. Det här är nog den mest realistiska eh, tolkningen av ett krig på något sätt. Alla andra filmer som jag någonsin har sett som handlar om krig har någonting som jag liksom stör mig på eller någonting som inte riktigt känns Realistiskt. Men i den här filmen så känns varje sekund som att jag är där. Alltså, jag, jag, jag. Det här är en sån här film som när du och jag såg den, ingen av oss sa ett ord under hela filmen. Tänkte du på det? Ja. Vi satt båda två tysta och bara tittade sen började vi prata efter filmen var slut ja, Absolut. vi sa inte ett ord för vi, vi var så inne i filmen vi var så, för liksom när det sköts, då sköts det då vill man titta på vad som händer, vem blir skjuten vem blir skadad där, där det kommer, händer så mycket ja, hela tiden där kommer en tysk ner för, för, för Strandbanken eh, vem, vem ska överleva det här och sen när väl karaktärerna liksom pratar med varandra under en lugn natt i en, i en kyrka där de liksom har hittat en fristad du vet, då lyssnar man på varenda ord de säger. Och just det där hur kriget förändrar människor. Ja. De ser ju upp till sin kapten. Ja. Sin befälhavare som tycks ha alla svaren på mm. det här. Människor i trauma och i kris. De vänder sig till en person som tar den här naturliga ledarrollen. Ja, exakt. Exakt. Och sen då visar det sig liksom att man, han kanske bara var en vanlig lärare. Ja grundskolelärare typ grundskolelärare <laughs> i vanliga livet ja, och helt är... plötsligt blir det bara bizarrt hur, hur en grundskolelärare som ska lära ut liksom biologi och matematik ja. till små ungar befinner sig i Frankrike ja. och dödar människor Nej, det... visst är det ja, sjukt? Är... den här filmen glorifierar verkligen inte krig för det är många scener som jag blir så. här. men varför gör han så för? Varför gör han så ja. vad var meningen med det här? Det har varit onödigt. Mm. Allting känns onödigt. Aha, nu dog den här personen av mm. ingen anledning. Ja. Men det kanske är det som är grejen att vi ska se de här personerna som det de faktiskt är. De är mm. människor mm. som bara försöker överleva. Det är liksom bilmekaniker Förskolelärare men Hur, hur bondar, bra har man själv klarat sig bönder. Vem hade man blivit i den här situationen ja, det, är det. det är lite så man börjar tänka ja, exakt. Hade jag blivit den där Super uh, liksom Som ja. bara redo att dö typ. För sitt land För sitt land ja. Eller hade jag blivit jätterädd och bara gömt mig i en håla Vi har en sån i den här filmen också ja. Förstår du ja, men all, all, Vem, alla, är man? Ja, alla olika typer av människor Tycker jag Liksom representeras I den här filmen väldigt, väldigt bra eh, Och som jag sa Jag tror att det här är den mest Realistiska avbildningen Av ett krig som vi någonsin kommer få på film Jag tror aldrig att det kommer ja. komma en krigsfilm Som känns så här Rakt in i hjärtat ja. Jag har ju faktiskt också, det jag sagt till dig förut Jag har ju träffat en Överlevare från ett koncentrationsläger eh, Vid två tillfällen Alltså han, han var en liten Pöjk när han blev Inkastad i, i ett koncentrationsläger Och jag har lyssnat på hans föreläsning Två gånger Och eh, man Lämnas varje gång Med en klump i magen av Usch. Människans Otroliga stundom grymhet Och dumhet Ja, dumhet också Krig är ju skit Det tror jag vi alla är överens om ja. Iron Maiden har gjort en skitbra låt Om Normandie Så också Såklart D dagen kallas ju också för The Longest Day. Och just den låten med Iron Maiden finns på A Matter of Life and Death, som är en fantastiskt bra skiva som jag pratade om tidigare. Jag tror att vi börjar... Jag ska se om vi har någon pappa skämt här. Sen så tror jag vi... Ska vi ta typ softa ner lite? Jag känner att vi har sett lite film. Vi har sett ganska mycket film alltså, i Jag tänker typ att vi måste ja. öppna dörren snart. Ja, vi ska göra Och det se snart se om vi... Här hitta nog fler ja. överlevare. Vi ska bank, se om vi får några liksom. några no, no, no, no, no liksom från radion här vad som, vad som ska sägas. Men jag har lite roliga skämt så vi kan dra så länge innan ja, vi absolut, liksom ger oss ut i krig. Adam, älskar du mig? sa Eva. Vad svarar Adam? Jag menar, ja, vem annars? <laughs> <laughs> ja. Vad kallar man en känd gottlänning? Ökänd. Ja, ökänd. Så klokt. Annan <laughs> var fin. Hörru, vänta, Jag har fan lite mottagning på min telefon Vi har fått eh, tre nya patrons Är det sant? Ja fan. Shit Om man vill stötta på i, i pixlar, dessa tider alltså, Överlever vi kriget ja. eh, Så hade det varit kul I fall om ni vill liksom stötta oss på Patreon vi, eh, vi är på jakt efter lite liksom, ny utrustning till podden och Stöttar ni oss, det kostar typ 25 spänn i månaden Så får ni ett namn uppläst i par i och så Det är inget märkvärdigt De nya Patreons eh, som vi har fått är Henke Ek Woho! John Pira Woho! och Johan Nilsson Woho! Tre nya namn till våran med som mitt. vi ska nu kontakta och sen försöka liksom round day voa med och kanske starta en ja. egen fraktion i det här kriget, kriget eller invasionen av Sverige som ryssarna yeah. står för. Mycket bra. Det är därför vi har startat den här Patreon. Det är det. Är det. Det. det är en, bara där. En hemlig ja, ja. Hör du radion, radion, radion. Det blinkar, det blinkar. Sk oh. Skynda dig och trycka igång igen. Ja oh, men absolut, jag trycker. På sidan av förfaldna skog. Det är precis här. Vad ja, är det här? Och här står om legenden. Om kvinnan som på 1700-talet pickades ut som häxa och som anklagades för att de fem barn. Åh, oh, titta, kom till Hej. Skulle du vilja gå i den lokala legenden hexans häxans fotboll? Vad är det här för någonting? Vi är en grupp människor som... Jag vet inte. Om en du det är. häxan är persärsand. Men det kan jag stannar Tänk de du tar hela tiden. Jag, jag är trött för dig. är god. Jag är jätteförvirrad. Jag Så, också. tar på listan två Give me your help, love, I didn't know För fan, I just wanna tell you that I love you Every time I look at you, I see your angel you, Can you understand me now, I need your help Every time I look at you, I see your angel Can you understand me now? I need your help. <imitär> jag vet. Anyway, Hör du det här? <siktigt> <it> <skratt> <skratt> vad är det här för någonting? Jag går nu. Du får berätta vad det här är, Filippa. Vad är det här för någonting? Du måste ju berätta vad det här är. <skratt> jag har en teori om det här. Alltså det där har jag hört förut. Det där är en inspelning från när du var liten och spelade in egna låtar ja. i ditt flickrum. Ja, tack Robin. Vet du vad? Jag tror att ryssarna är förbannade på dig. På jag, mig? Jag, jag tror att du försökte stjäla den ryska poppen. Och tror du att, det? Ja, det är därför ryssarna är förbannade och har invaderat oss. Så när oss. jag och min barndomskompis Johanna skrev låtar, ja. nio år gamla, ja. Jag tror att det ryssarna, då, då tror du det. Rys ja, ryssarna har invaderat Sverige bara för att... Bara för mig. Ja, Och ja. när jag sedan två år senare gjorde en YouTube-film när jag ja. gjorde skräckfilmer i skogen ja. om de, någon läskig skog. Jag tror att det är det ryssarna är förbannade på. Du tror det alltså? Ja, ja okej. Okay. Ja. Mycket möjligt. Jag vet inte. Det här var ytterst märkligt och ja. obekvämt. Jag tror att du försökte skär. Ja, de har fått reda på att du, du. i ung ålder försökte skäla den ryska poppen ifrån dem. Nej, men vi, vi, måste, vi måste gå ut och försvara oss. Vi, ja. vi, jag, för jag, jag, jag, jag vill bara i alla fall. Jag vill bara hem och spela tv-spel igen. Jo, men det är väl det. Vi ska väl ta oss hem igen Ja, jag känner det också. Vi har ju två barn kommer jag på. Men de klarar sig. Ja. De är som kacklakor. De ja. överlever väl allt. Ja, men det är väl liksom. Hörru. Vi går ut nu. Ja, är vi redo? Om det här meddelandet lyckas nå allmänheten. Tack för att du snabbt. Vi finns okay. ju på Instagram och Facebook och sånt. Ja, om det nu finns kvar. Ja, du vet inte. Ja. Och alla podcastappar kanske är nere. Och, och sådär. Men vi fanns ju på, på videospeskund.se och vi good fanns times. på Acast och, och, ja, på oh. tiden. och vi hade en mejladress Som var paripixlar mm, Pixlar. Vi får se, ni får väl testa och skriva till oss Så får vi se om ja. vi ska Hörrni, Tack för att ni har varit med oss I den här svåra tiden Vi eh, hoppas att vi ses På den andra sidan av den röda linjen eh, Det gör vi Nu drar vi då. Nu drar vi. Ja, Tack Förmodelandet Hej!